Trei lucruri pe care trebuie să le știți despre ziua de azi. Pe 7 noiembrie 1996, Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare și prezidențiale, care avusese avut pe 3 noiembrie. Emil Constantinescu a devenit atunci noul președinte al României, înlocuindu-l pe Ion Iliescu. Momentul a avut o importanță deosebită, deoarece a marcat prima alternanță la putere din România postcomunistă. Ultimele două săptămâni au însemnat un moment crucial pentru starea democrației în România. Proba cea mai grea a unei democrații este, fără doar și poate, alternanța la putere. Pot spune cu toată forța că România a intrat definitiv în rândul statelor democratice. Emil Constantinescu reprezenta în alegeri Convenția Democratică o alianță a partidelor de opoziție condusă de PNţCD. În ultima dezbatere televizată, Emil Constantinescu a reușit un moment memorabil în dialogul lui cu Ion Iliescu. Credeți în Dumnezeu, Domnul Iisus. Da, un moment pe care și l-a pregătit a tăcut atunci mă rog, Dar cred că a contat destul de mult Da, se spune că a contat foarte mult Oricum votul pentru CDR și candidatul său a fost dat atunci cu multă speranță dar guvernarea a fost uh, dezamăgitoare, a fost un demers prea dificil pentru această alianță, poate animată de bune intenții, dar minată de neînțelegeri interne și complet lipsită de experiența guvernării În următorii patru ani, președintele Constantinescu s-a confruntat cu o prăbușire economică teribilă, a schimbat trei primii și a sfârșit prin a anunța că nu mai candidează pentru un al doilea mandat. A încercat o revenire în politică cândva la jumătatea anilor 2000, dar electoratul nici nu l-a mai băgat în seamă. 7 noiembrie 1908. Gangsterii americanii Baci Cassidy și Sandenskid sunt uciși în Bolivia, în localitatea San Vincente. Jefuitori de trenuri și băncei sunt simboluri ale vestului sălbatic, iar povestea lor a fost ecranizată într-un film de mare succes în 1969 cu Robert Redford și Paul Newman. Going for position, right. Kid? The next time I say let's go someplace, like Bolivia. Let's go someplace like Bolivia, Next time. Ready? Parteneri din 1896, Bach Cassidy și Sundance Kid, fug de autoritățile americane în 1901 și se stabilesc în Argentina, unde nu se pot abține și continuă nelegiuirile, deși planul era să devină fermieri. Dați în urmărire și acolo, ei ajung în Bolivia în 1906 și, câțiva ani mai târziu, calcă din nou pe bec, jefuiesc un curier care ducea salariile unor mineri. Casa în care se presupune că erau ascunși este încercuită de armată, ei deschid focul și casa este ciuruită. Înăuntru sunt găsiți doi americani morți, imposibil de identificat de către bolivieni, fapt pentru care, în 1991 și 2017, antropologii americani au căutat dovezi, dar osemintele din San Vicente nu au avut ADN-ul potrivit. Dacă nu l-ați văzut, eu vă recomand filmul Bach Cassidy and the and Skid. chiar dacă are 50 de ani, sunt sigur că o să vă placă! 7 noiembrie 1967 s-a născut la Paris DJ-ul, producătorul și compozitorul francez David Guetta, a vândut peste 9 milioane de albume și peste 30 de milioane de singăluri. Are premii cum n mulți artiști celebri, distinții primite din numeroasele sale colaborări cu vedete de top, cel mai important însă rămâne titlul de cel mai bun DJ din lume primit în 2013. Guetta a pus muzică pentru prima dată într-un club din Paris și a avut nevoie de 22 de ani, dar succesul n-a venit este noapte, ca să devină starul de astăzi. În tot acest timp a bătut cluburile franceze în lung și în lat, a compus muzică și a produs o mulțime de artiști francezi. Succesul internațional a venit în 2009 după colaborarea cu Kelly Rowland pentru piesa When Love Takes Over. A urmat la scurt timp piese cu Aiken, Fergie, Nicki Minaj, Snoop Dogg, Ludacris, Usher, Chris Brown, Sia, Justin Bieber și Rihanna. Puțină lume știe că single-ul, de exemplu I Got A Feeling, ce aparține trupei Black Eyed Peas, e produs tot de David Guetta. Nu avem noi timp să îl mai ascultăm astăzi pe gheta, poate o vom face mâine. Avem alte lucruri mai importante, cum ar fi dezbaterea din această seară. Da, de la 8 și jumătate, dezbaterea electorală între candidații la președinția României, înainte de primul tur de scrutin, care va avea loc pe 10 noiembrie. Diseară, deci, de la 8 și jumătate, mai siguran, vă așteaptă pe frecvențele Europa FM pentru o discuție timp de două ore între candidații care se vor prezenta la această dezbatere, la, mă rog, la lansată public de postul nostru de radio și, evident, vom fi live și pe Facebook. Să nu pierdeți, că o să fie interesant. Cu deșteptarea vă întâlniți mâine dimineață. Numai bine! Toate bine!